פרק ג. בימים ההם הופיע יוחנן המטביל כשהוא קורא במדבר יהודה לאמור, שובו בתשובה כי קרבה המלכות שמים. הוא היה זה שנאמר עליו בפי ישעיהו הנביא, קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו מסילותיו. אותו יוחנן, לבושו היה משיער גמלים, וחגורת אור על מותניו, ומאכלו חגבים ודבש היער. אז יצאו אליו ירושלים וכל יהודה וכל כיכר הירדן, והוטבלו על ידו בירדן, כשהם מתוודים על חטאותיהם. כשראה רבים מן הפרושים והצדוקים באים להתאבל, אמר להם, ילדי צפעונים, מי הורה אתכם להימלט מן החרון הבא? לכן, עשו פרי ראוי לתשובה, ואל תחשבו בלבבכם לאמור, אברהם הוא אבינו, כי אני אומר לכם, שמן האבנים האלה, יכול אלוהים להקים בנים לאברהם, וכבר מונח הגרזן על שורש העצים. על כן, כל עץ אשר איננו עושה פרי טוב, יגדע ויושלך לתוך האש. אני אומנם מטביל אתכם במים לתשובה, אך הבא אחריי חזק ממני, ואינני ראוי לשאת את נעליו. הוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. בידו כלשון המזרה לנקות את גורנו, והוא יאסוף את דגנו אל האסם, אך את המוץ ישרוף באש בלתי נכבט. אז הגיע ישועה מן הגליל לירדן, ובא אל יוחנן להתאבל אצלו. אלא שיוחנן ניסה להעניעו מכך, ואומרו, אני צריך להתאבל אצלך, ואתה בא אלי? השיב לו ישוע ואמר, הנח כעת, כי כן יאה לנו למלא את כל הצדקה. ויוחנן הניח לו. ישוע נטבל ועלה מיד מן המים. אותה עת נפתחו השמים, והוא ראה את רוח אלוהים יורדת כיונה. ובא עליו, והנה קול מן השמיים אומר, זה בני אהובי אשר חפצתי בו.